Det är mitten av januari Du går på treans buss mot Gottsunda Östra vid resecentrum i Uppsala I den överfulla bussen skimtar du reklam för ett febernedsättande läkemedel I stora vita bokstäver mot blå bakgrund Nu är influensasäsongen här Du går av vid Akademiska sjukhuset Trycker passerkortet mot dosan vid dörren Går in samma procedur igen. I omklädningsrummet byter du om till blå byxor och blå tröja. Och sist den vita rocken med regionens logga. Två dubbelsträckade jean, rygg mot rygg. Du tvättar händerna noggrant. Sjunger Happy Birthday två gånger i huvudet. Du har hört någonstans att det är så länge som man ska hålla på för att det ska bli riktigt rent. Du avslutar med handsprit. Nattpersonalen har improviserat. Flera britsar med patienter har rullats ut i korridoren. Du har ansvar för en patient som kom in akut under natten med allvarlig hosta, hög feber och huvudvärk. Med största sannolikheten extra jobbig influensa, tänkte du först. Men ganska snart fick hon allt svårare att andas och nu får hon hjälp av en respirator. Man skickar henne på lungröntgen. Friska lungor brukar vara helt svarta- med revbenen något synliga i bakgrunden. På röntgenbilden som du tittar på just nu- är båda helt vita och grumliga. Det ser ut som tuberkulos eller en allvarlig lunginflammation. Det är något som inte stämmer. Sjuksköterskan som hade jour har tagit ett blodprov och topsat patientens näsa- du går ner till sjukhuslabbet och lägger båda proven i en PCR-maskin som renar fram och kopierar arvsmassan för vilken mikroorganism den är som kvinnan har råkat ut för. När det är gjort kan en dator matcha informationen mot vilket känt virus som helst. Du läser om meningen på skärmen flera gånger. Patogen. Okänd. pandemi kommer. Frågan är inte om utan när. Spridningen kommer gå fortare än någonsin och det är inte självklart att vi kommer vara beredda när den dyker upp. Du lyssnar på P3 dystopia. ögonen och det tar en stund innan du uppfattar var du är. En sjukhussal på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Du för handen mot halsen och känner att det är en slang som går från halsgropen till en maskin. I sängen in till dig ligger en patient som precis som du får hjälp av en respirator för att andas. Men nersövd med en tub genom munnen. En annan person som ligger i andra änden av rummet blöder kraftigt ur näsan. Vid fotändan av din säng så ser du att en man står och tittar på dig. Han har en sorts rymddräkt på sig- och du uppfattar att han presenterar sig som överläkare i infektionsmedicin. Du försöker prata, men luften leds inte förbi stämbanden. Vi vet inte vad du har drabbats av ännu, säger läkaren. Men vi gör allt vi kan för att ta reda på det. En månad tidigare var du frisk- och luffade längs den sydkinesiska kusten. I en av städerna du besökte ville du bort från turiststråken- och se något genuint. I utkanten av stan stråsade du runt i timmar på en matmarknad. Stekoset låg tätt i luften. Du stannade till vid ett av stonden- såg levande djur i burar. Kycklingar, ankor och något sorts morddjur. Ett terrarium med ormar- Tåget på väg till flygplatsen för att åka hem. Du kände dig hängig, stark huvudvärk, snuva och hosta. Du längtade hem till din pojkvän, till ditt jobb, till vardagen. 12 timmar och 35 minuter med mellanlandning i Helsingfors. I flygplanskabinen cirkulerade ditt virus. Du började frysa och bad flygvärdinnan om en filt- i samma stund kände du något varmt och klibbigt strila ner för din näsa och ner på dina vita byxor. Blod. Ni var 180 personer på planet. Av dem kommer 30 snart att vara döda. När du rullades in i ambulansen som redan väntade vid landningsbanan på Arlanda kände du hur det blev allt svårare att andas. Att blod täppte igen dina luftvägar. Det är mitten av januari och pandemin har bara börjat. För 40 år sedan var världen rusig av optimism. Mycket hade hänt som gjorde att många forskare och läkare tänkte att infektionssjukdomar snart skulle vara historia. One of the mightiest weapons against disease was forged. Penicillin, the first of the modern wonder drugs known as Penicillinet började användas på storskala och i mitten av 50-talet tog den amerikanska läkaren Jonas Salk fram ett poliovaccin. Polio He was a hero. Uh, crowds were out Smittkoppor utrotades efter en massiv vaccinationskampanj av världshälsoorganisationen. Ambitious scientists and doctors were busy competing for grants, positions at prestigious laboratories and prizes like the Nobel Prize. The surgeon general of the United States announced rather arrogantly in 1976. We have turned the page on infectious diseases. Men de senaste decennierna har något hänt som raserat dåtidens optimism. The killer bug is now striking the front line. We expect the next influenza pandemic to come at any time now. The outbreak that began in Mexico is now suspected to have reached New York City. Other cases range of, of deaths could be anything between five and 150 million. I det här avsnittet ska vi ta reda på varför den här optimismen var en naiv dröm och varför dagens forskare inte frågar sig om- utan när nästa smittsamma infektion ska knacka på dörren- och skapa en global smitta, en pandemi. Och vi ska börja i den katastrof som de allra flesta har som utgångspunkt- för hur illare det kan gå om vi inte är beredda. Någonting som inträffade mitt under brinnande krig- i slutskedet av första världskriget- Vad ingen vet i början av 1918 är att det snart ska spridas en sjukdom till i princip alla världens hörn. En influensapandemi som ska få namnet Spanska sjukan- och som enligt historiska bedömningar dödar mellan 50 och 100 miljoner människor. I Sverige dör runt 36 000 personer, runt en halv procent av befolkningen. Ett av de samhällen som drabbas värst var Arjeplog- där man räknar med att 3% av befolkningen dog. De hade dött knall fall faller på en gång. Och det var medelåldersmän och familjeförsörjare. Kopparnisse, som vi hörde nyss, blev skickad med medicin till en sjukhussal i Arjeplog. Och på vägen träffade han en kronjägare. Och det var en kronjägare som hette Granberg. Och jag stannade honom och pratade med honom och frågade, ja, och vad har du i högsgrindan? Ja, sa han, jag har nio lik som jag ska till bordhuset i Arjeplog med. Men Spanska sjukan börjar långt från Arjeplog. Uh, the story starts on the 4th of March 1918. Det här är Laura Spinney, vetenskapsjournalist och författare bakom boken Pale Rider som handlar om Spanska sjukan. Den 4 mars 1918 blir den amerikanska militärkocken Albert Glitchell sjuk. Um, so he goes to the Många har säkert sett det foto som nästan alltid kommer upp- när Spanska sjukan ska bildsättas i media. Ett foto av en sjukhussal i det här militärlägret i Kansas- Sängarna är överfulla av influensasjuka män. Några tittar lite avmätt in i kameralinsen där de ligger nedbäddade. Men egentligen så var det som de amerikanska soldaterna i fotot drabbades av. Ingenting mot det som skulle komma. För det Albert Glitchell och de amerikanska soldaterna drabbas av- det är den första vågen av spanska sjukan. Symptomen påminner om en vanlig säsongsinfluensa. Jobbig men inte särskilt dödlig för det övrigt friska unga människor- och det här är viktigt för årlig säsongsinfluensa det är en sjukdom som gett oss hosta, snuva och feber i hundratals år på vinterhalvåret. Den brukar orsakas av flera virus som cirkulerat länge och som vårt immunförsvar är duktigt på att hantera. Men det ska komma att bli mycket värre än en vanlig säsongsinfluensa. Och vi ska komma tillbaka till varför. Smittan sprider sig över hela världen, inte minst genom amerikanska soldater som skeppas över till Europa- för när spanska sjukan bryter ut är det ju krig. Och under kriget censurerade de stora krigsmakterna som Storbritannien, Tyskland och Frankrike sin press. För att inte skada den egna befolkningens krigsmoral stoppade man helt enkelt de första rapporterna om det nya influensutbrottet. Men sen kom sjukdomen till Spanien. Och i Spanien drabbades inte vem som helst av den här första vågen av influensapandemin- The king of Spain, Alfonso XIII– attention to the story. Så när de första rapporterna om influensan nådde världspressen– –verkade det som att sjukdomen spred sig från Spanien. Men egentligen vet vi inte ens riktigt var den började. Det vi däremot vet är att influensaviruset är ett så kallat zonotiskt virus. De allra flesta pandemier är zonoser– det vill säga det är smittemän som ursprungligen finns hos djur, men som via kan man säga, en seriehändelse och en serie mekanismer tar sig över till människor. Det här är Björn Olsson, infektionsläkare och professor på Uppsala Universitet. Vi har ju sonoser i Sverige som cirkulerar bland oss. Jag menar, när vi äter dåligt grillad kyckling så kan vi få campylobacter Det är en sonos. Alltså som ger diarré, magsjuka, festingbruna infektioner är sonoser, influensa. Det är väl en, kanske den ultimata synosen. När vi började domesticera djur för flera tusen år sedan fick vi inte bara mjölk och kött utan vi fick också djurens mikroorganismer, alltså virus och bakterier. Om vi går på strömmen här eller passerar Svandammen i, i Uppsala så ligger det en massa änder där. Och man kan räkna med att ungefär 60-70% av alla anker som ligger och plaskar där idag, gräsänder. då, de är influensasmittade. De har något influensavirus i kroppen, alltså i magtarmkanalen. Men det viruset smittar inte oss. Utan det viruset måste så att säga få ett par mellanled. Och gärna smitta då en djurart som på något sätt kan börja den här anpassningen av viruset till människan. När viruset tar sig över till oss människor tar det kontroll över celler och gör om dem till fabriker som massproducerar miljontals nya viruspartiklar som släpps ut i din kropp. Cellen dör så småningom och kvar blir bara ett membranhölje. När du får en vanlig säsongsinfluensa- till exempel så är det virus som tar koll på dina celler i dina luftvägar. Du hostar, nyser och får en ring i näsa. Men i den här massproduktionen av nya virus i cellen kan något annat hända också. När viruset förökar sig så kan det ske en felläsning av varvsmassan. Och det gör att virus muterar ganska mycket och fort- och de här felläsningsvirusen, det är oftast de som kan vara bäst kompetenta. Liksom att fortsätta att spridas Och det är i det här läget viruset kan få egenskapen att spridas från människa till människa. Influensa smittar genom aerosoler via luften. Alltså tusentals mikrodroppar som släpps ut när du nyser eller hostar. Det är alltså en riktigt bra kandidat för att skapa en pandemi. Nu är inte det yttersta målet för influensa att bli ett mänskligt virus och orsaka en pandemi. Men i och med att influensa är ett virus som hela tiden muterar och hela tiden förändrar sig. Så när det stöter på en ny djurart så ställs det inför en ska vi säga, evolutionär prövning. Det blir liksom ett evolutionärt tryck och sen så blir det av ja, chans helt enkelt så är det vissa av de här virusen som är mer anpassade än de andra att, att, att spridas. Vi ska ha klart för oss att varje pandemi startar med ett enda fall. Vilket enskilt fall det var som ledde till Spanska sjukan är oklart. Det finns flera teorier om var och hur den hoppade över från djur till människa. En trolig hypotes är att det skedde på en djurfarm i Kansas när en gris blev smittad av vanlig mänsklig säsongsinfluensa och fågelinfluensa samtidigt. I en enda cell i grisen slogs de här två virusen ihop och muterades till ett helt nytt. H1N1 Gener från säsongsinfluensan gav viruset möjlighet att smitta mellan människor Och generna från fågelinfluensaviruset gjorde att det mänskliga immunsystemet Hade svårare att identifiera och skydda sig mot viruset Men var influensan än började så var det på sensommaren 1918 Som Spanska sjukan slog som värst Det som kallas för Spanska sjukans andra våg i vanliga fall så brukar det ligga i influensavirusets intresse att bli mindre dödligt med tiden. Men det här hände inte med Spanska sjukan. Exakt, och en teori om varför det inte gjorde det, det har att göra med första världskriget och skyttegravarna på västfronten. Now, if you think about the flu in the, in the north of France in 1918 in the trenches on the front, uh, the people it was infecting were young men, soldiers, uh, generally speaking not very mobile at all because they were packed into trenches. Soldaterna satt fast i skyttegravarna och smittade bara varandra. Det fanns liksom inget evolutionärt tryck på viruset att bli mindre dödligt. Teorin är att spanska sjukanviruset helt enkelt gjorde tvärtom och gick från en dödlighet som motsvarade en vanlig säsongsinfluensa till något helt nytt. Så lite slarvigt uttryckt så kan man säga att viruset fick byta strategi. No virus has any conscious strategy, but simply through natural selection the strains that are the most likely to survive and reproduce uh, come to dominate so to speak. And those strains were the ones that remained virulent, raced through the trenches killing as they went. Och till slut så tog sig Spanska sjukan från skyttegravarna och ut mot världen. Ett fartyg i den brittiska flottan tar sjukdomen till Boston i början av september 1918. Samma månad blir folk sjuka i flera städer runt om i Ryssland. Landet kan ha fått sjukdomen via en grupp volontärer från Europa som kom för att strida på de vitaste sida i det pågående ryska inbördeskriget. I början av oktober har Spanska sjukan tagit sig till Kina- och 15 november 1918 så deklarerar myndigheterna i New York att staden har drabbats av en epidemi. Även om det inte fanns kommersiella flygplanslinjer som idag, så hade världen ändå blivit mycket mer ihopkopplad än den var tidigare. Det uh, was of course burgeoning uh, rail networks in many parts of the world. Um, the main way to travel between continents was by ship. Så so, transport was very much slower than it is today but uh you know we were connected enough if you like for the pandemic to spread globally very fast as we see it did. Över 180.000 människor beräknades ha dött per dag under den mest intensiva och dödliga perioden av spanska sjukan. Och symptomen var fruktansvärda. So they had trouble breathing. Uh, they turned blue in the face, which is a sign of, uh, uh, you know, the lungs are laboring, oxygen insufficiency. Uh, they started ble bleeding from their noses and mouths. Um, and eventually the blue basically crept all over their bodies, turned to black. At that point there was very little hope of recovery and they would be dead within hours or days. Then I woke up that I was full of blood in and och min mor kom in och jag hade blödet ner hela sängen och det var kladdigt och otäckt på alla sätt. Och vis. Här har vi Sven-Ive Klint, intervjuad i Sveriges radios efter tre 1997. Han var sju år när han och hela hans familj som bodde på Justerö för Stockholm drabbades av spanska sjukan. Så min mor förstod inte, hon höll ihop näsan så att jag, och då kom det munnen lika mycket och det var smaken den finns kvar alltid. Man trodde ju då att man skulle dö för att när man tappade andan. Man var helt täppt i halsen. Och överallt i stugorna var alla sjuka så det var ingen som var kommande. Det känns viktigt att poängtera att de flesta som drabbades av spanska sjukan faktiskt överlevde. Precis som Sven och hans familj. Men en sak som... Jag i alla fall tycker det är riktigt obehagligt med spanska sjukan och som liksom återkommer när vi har läst uh, om den det är den här ovissheten inför vad det var som drabbade människor. Man visste helt enkelt inte riktigt vad det var och hur den skulle behandlas. They thought that this disease was bacterial in origin. In fact, they thought most infectious diseases were bacterial in origin at the time. Um, virus var a relatively new koncept in 1918. The first viruses had only been identified um, at the tail end of the 19th century. Och så här i efterhand kan det tyckas lite märkligt att Spanska sjukan inte har fått en tydligare plats i historien. Enligt alla bedömningar dödades ju fler människor i pandemin än vad som dog av kulorna och senapsgasen i första världskriget. De höga dödstalen var inte i västvärlden, de låg i Indien. Exempelvis det dog ju minst 15 miljoner människor, minst, man vet inte. Laura Spinney tror att världskriget har fått större plats för att det går att förklara. Men den här osynliga och obegripliga smittan som dödade tiotals miljoner människor- främst i den fattigare delen av världen ville folk bara glömma. Imagine a traumatized society coming out of the pandemic and the war. Really not knowing what's hit it. Having to reconstruct, build everything again from scratch including their families. They're traumatized. When people are traumatized they tend to bury the subject of their trauma. Men några som verkligen inte har begravt minnet av det här traumat och glömt bort det, utan tvärtom förhåller sig till det varje dag, så är det drygt ett sekel efteråt. Det är de forskare och myndigheter som jobbar med att hantera framtida nya pandemier. Well, when we talk about influenza pandemics or flupandemics, um, we always have the 1918 influenza pandemic as the, the worst case scenario where our planning starts from. Som Pasi Pentinen, epidemiolog på EU-organisationen ECDC. European for Disease Prevention and Control. Som har som uppdrag att öka kapaciteten- för att hantera stora sjukdomsutbrott hos EUs medlemsländer. I the of this comes to and De har Spanska sjukan som en slags planeringsunderlag- för en framtida pandemi. Och det är för att den uppfyllde alla kriterier för en influensapandemi- ett nytt virus med hög smittsamhet och hög dödlighet. Om man jämför världen idag med för hundra år sedan så står vi på vissa sätt mycket bättre rustade för en ny influensapandemi. Vi har bättre sjukvård i större delen av världen ändå. Vi har kapacitet att utveckla vaccin och antivirala läkemedel. Något som vi kommer att komma tillbaka till senare i det här programmet. Och dessutom så har vi ju antibiotika. Faktum är att det ofta är den efterföljande bakteriella som dödar de flesta i en influensa, till exempel en allvarlig lunginflammation. Så var det under spanska sjukan. Men sen finns det också en del dåliga nyheter. The bad news is that we have a much larger population on the globe today, which means that we have a lot of areas in the world where the population density is very very tight interkontaktionerna av de olika delarna av världen är mycket nära än de var i 1918. Jag menar, hela, hela vårt system, vårt samhälle är uppbyggt på eviga kontakt. Vi ska ha kontakt med alla människor. Vi reser. Vi tycker att det är en självklart rättighet att kunna resa korsat över jorden. Över en miljard människor reser varje år. Viruset kanske inte behöver vara farligare men vi kommer få snabbare spridning. Det såg vi 2009 eh, i samband med svininfluensan. I januari 2020 så är den senaste influensapandemin som världen har råkat ut för svininfluensan. Den blev inte ens i närheten av lika allvarlig som spanska sjukan och vi ska komma till varför. Men man kan se den som en sorts generalrepetition för nästa stora och dödliga pandemi. Vi fick signaler från Mexiko som säger att vi har ovanligt många sjuka i influensaliknande symptom i någon gång i mitten av mars- Mia Brytting, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten. Och i början av april så fanns det två barn i USA som man konstaterat att de här hade inte vanlig säsongsinfluensa utan de hade svininfluensa. Och sen bara någon dag senare så kom det, ja vi har fler fall i hela USA. The outbreak that began in Mexico is now suspected to have reached New York City. Other cases are reported from Kansas to California. Och då förstod vi att nu var en pandemi på gång. Och det tog bara en vecka innan vi hade fått fall även här i Sverige. Svininfluensaviruset 2009 visade sig vara helt nytt. Det som gjorde att varningsklockorna började ringa på allvar- var att svininfluensan slog hårt mot en grupp som normalt klarar sig fint- under en vanlig säsongsinfluensa. Alltså unga vuxna- Fel plats, fel, fel tid på året och fel åldersgrupp. Det är de varningstecknen som finns för en ny pandemi. En av dem som fick se de här konsekvenserna av sin på väldigt nära håll var den svenska infektionsläkaren Sven Britton. Då jobbade jag på infektionskliniken och fick några unga personer som hade det här som vi fick skicka i med helikopter eller flyg ner till Danmark för att sätta in dem i sådana här apparater med konstiga. Och så jag såg stora, starka män och kvinnor som fullständigt försmäktade i den här infektionen. Och jag blev skakad av det. On the basis of available evidence and these expert assessments of the evidence. The scientific criteria for an influenza pandemic have been met. WHO deklarerade ett pandemiläge. The world is now at the start. Men så här i efterhand så vet vi att svininfluensan inte slog så hårt som man hade väntat sig. Globalt låg antalet döda i paritet med en vanlig säsongsinfluensa, kanske till och med lägre. För där dog det ungefär 500 000 människor, vilket satt in i pandemirelationer väldigt lågt. Det fick inte den här totala framfarten. Det som hände då vid svininfluensan det var att det fick in några gener till från ett virus som hade cirkulerat bland gris. Då var det tillräckligt förändrat för att åtminstone kunna starta igång en pandemi. Så många blev sjuka men en del blev inte alls sjuka. Anledningen var troligen att en stor del av personer över 60 hade korsimmunitet mot viruset. Så många som en tredjedel enligt en amerikansk studie. And the idea is that your body is your immune system is kind of molded by the first strain of flu that it ever is exposed to, which tends to be in early childhood, and that every flu it encounters through life after that, it kind of that flu provokes A on the det är det här man tror gjorde att spanska sjukan blev så dödlig bland unga vuxna. Den äldre generationen hade varit med om andra influensavirus och byggt upp en viss immunitet. Men den stora influensan som de yngre hade stött på i slutet av 1800-talet- den så kallade ryska snuvan, den var av en helt annan typ. Så unga hade ingen immunitet alls mot den typen av influensa som den spanska sjukan var- och den här bilden stämmer på svininfluensan också. Så äldre personer drabbades inte ut av pandemin 2009 så som de brukar göra. Och hade de också drabbats, då hade det varit många, många fler dödsfall. Men en annan sak som flera experter menar påverkade antalet dödsfall i svininfluensan- var att man kunde göra något som man inte hade möjlighet att göra- när Spanska sjukan härjade 1918, nämligen att utveckla ett vaccin. Men att producera ett vaccin, det är svårt- Normalt att få ett nytt vaccin på marknaden um, är en process av upp till 10 år. är för normal, normal Men man har en fördel när det gäller att utveckla ett nytt influensavaccin. Now for from vaccines, which are very kind of det årliga säsongsinfluensavaccinet har ett inbyggt problem. Och det är att influensavirus muterar ofta. Det är ju därför det måste produceras nya vaccin för säsongsinfluensa hela tiden. Ungefär ett år innan man släpper vaccinet så börjar man titta på vilka virusstammar det är som cirkulerar. Och då ser man, ja men de här verkar vara de som kommer. De här har förändrat sig lite lite granna jämfört med fjol, förra årets varianter. Så därför så gör vi vaccin mot det här. Så att vi måste skjuta prick hela tiden. Och just mutationsbenägenheten hos influensavirus gör att man inte alltid prickar helt rätt. Men i vissa fall så muterar någon rackare lite lite för mycket. Och då plötsligt så funkar inte vaccinet- för att viruset har ändrat sig lite, lite för mycket för att du ska kunna få immunitet. Säsongsinfluensavaccinet träffar inte alltid helt rätt, även om det ofta innehåller skydd mot flera olika influensavarianter. Men med ett nytt pandemiskt virus så måste alla resurser läggas på att utveckla ett vaccin för just det specifika viruset. Literally, you need to shut down the production of seasonal influenza vaccine in all of the, the facilities globally. Put the pandemic vaccine into the production and and get those through och tests and and checks before they are actually on the market then you have the distribution of the vaccine which is on on top of that. So it's a hugely complicated, um, process. Själva tanken med ett vaccin det är ju att overkammade delar av viruset ska sprutas in i oss för att aktivera våra antikroppar. Och då måste man ju odla fram det här viruset. Och just influensavirus växer som bäst i en specifik miljö, nämligen hönsägg most of the vaccines are produced in in fertilized eggs so so the the influenza virus needs to be able to grow in fertilized eggs in an efficient way then you need to have a, a pipeline of those eggs to be able to produce de uh, hundreds of millions of doses that vi need för en pandemic, pandemic respons. Eh, och inte nog med det hela världen vill jag ha det här pandemivaccinet så fort som möjligt. Med svininfluensan lyckades man ta fram ett vaccin på rekordtid. Vi know från the experience in 2009 that it takes 6 months to have the first vaccines um, available för for, for use. Even in 6 months you will only see en väldigt small amount being available in the beginning, så so it will take up to 12 months to have large enough numbers to have any impact under on, the pandemic. Här I Sverige beställde vi in flera miljoner vaccindoser. och Runt 60 procent av befolkningen, 5 miljoner personer, vaccinerades. Alltså inte bara i de vanliga riskgrupperna sjuka, gravida och äldre. Men beslutet att vaccinera en stor del av befolkningen i Sverige och på andra ställen skulle snart få kritik. Framförallt när det började visa sig att dödligheten i svininfluensan inte var så hög som han befarat. Så ska vi inte ha det va? Vi ska inte forcera fram några läkemedel om det inte är absolut. Om det inte är frågan om massdöd alltså så måste, så måste vi äh, iaktta de normala försiktighetsutgärderna. En av kritikerna mot massvaccinationskampanjen var infektionsläkaren Sven Britton. Man kan inte hasta här som man gjorde här. Och det har de väl fått erkänna att det, det var ju färdigt Det var inte färdig testat när det släpptes ut. Och dessutom kom flera rapporter om allvarliga biverkningar från vaccinet. Så fort man börjar få vacciner som har biverkningar... Då uppstår detta att människor säger... Nej, vi ska inte ta några vacciner va? Och vacciner, det är ju det viktigaste medicinen de har fått fram överhuvudtaget. Så att, att så misstanke mot vacciner överhuvudtaget genom att släppa fram sådana här vacciner- det är väldigt farligt alltså. vi, vi vet ju att liksom som sagt, det finns ju biverkningar med vaccin- och ibland så kan ovanliga biverkningar uppstå- som vi absolut inte kände till tidigare. Och de biverkningar som vaccinet mot svininfluensa resulterade i- gjorde verkligen att antivaccinationsrörelsen fick vatten på sin kvarn. Hundratals barn och unga drabbades till exempel av narkolepsi- en biverkning som ingen hade räknat med. Man kan aldrig säga aldrig och det vet vi att vi aldrig kan säga när det gäller eh, biverkningar av vacciner. Samtidigt så vet vi ju också att de, som, de länder som inte vaccinerade sig hade mycket högre mortalitet än vad vi hade. Och det kanske inte heller är någonting som man vill acceptera. Och det här är viktigt. Det är lätt att vara efterklok och med facit i hand säga att det var överilat att vaccinera i så stor skala för att svininfluensan inte dödade miljontals människor. Men hur skulle man kunna veta att det i förväg? Hade man inte tagit fram vaccinet och det hade kommit en andra våg som hade varit en killer, då hade det blivit jävla liv om det. Och utveckla ett helt nytt vaccin för ett nytt virus dessutom på så kort tid det gör det svårt att förutse alla biverkningar som eventuellt kan uppstå. Man tar en kalkylerad risk helt enkelt. Att någon eller några kanske kommer att råka ut för oförutsedda biverkningar men att det är värt det i det stora hela för att skydda sig från sjukdomen. Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten säger att vaccinationskampanjerna med facit i hand är att tacka för att dödstalen inte blev högre globalt. Och som vanligt så spelar ojämlikheten central roll här. De allra flesta av de hundratusentals dödsfallen skedde i fattigare länder i Sydostasien och Afrika. Länder med en bristfällig sjukvård och som inte hade någon möjlighet att köpa in och få tillgång till pandemivaccin. Du sa ju så här, men här svininfluensan 2009, blev det någonting? Ja, i de länder där man inte hade pandemivaccin så blev det ganska tufft. Pandemi. Och speciellt våg 2 och våg 3 när vi hade nästan ingenting. Därför vi hade vaccinerat bort hela pandemivågorna. Så, så att det hänger på när, när kommer den till oss och har vi då ett vaccin eller inte. För det är som sagt som jag sa förut att det bästa sättet att skydda befolkningen det är att vaccinera. Även Sven-Britton som först var motståndare till massvaccineringarna i Sverige 2009 ändrade sig till slut. –efter sina möten med unga svårt sjuka patienter. Trots att jag var så gammal, jag blev jag chockad av hur sjuka de här människorna var. Så att jag sa att jag får ta tillbaka det här, vi får ta den här risken. Alltså, för det här är värre än något jag har sett nästan. Vi kan säga så här att pandemin 2009 så var det många som ifrågasatte om man skulle vaccinera sig eller inte. Och sen var det då några unga friska individer som hamnade i ECMO väldigt snabbt mitt under sommaren där. Och då blev det väldigt klart och tydligt för många att det kanske inte är en sån lindrig sjukdom trots allt. Men en sak som vaccinationerna inte lyckades med det var att begränsa spridningen av smittan. Sex månader är visserligen rekordtid för att få fram ett vaccin. Men det är fortfarande för lång tid för att inte smittan ska hinna före. In terms of decreasing transmission the vaccine was not uh, very useful and, and it's going to be the same situation with the next influenza pandemic if it happens within the next 10 years just because the timeline of producing and getting the, the vaccines onto to the, the for use in the population. So so det I mean, sort of Men det finns andra insatser man kan vidta mot influensan medan man väntar på ett nytt vaccin. Till exempel så kallade antivirala läkemedel som bromsar virusens tillväxt i kroppen. Och det är läkemedel som många länder, där ibland Sverige har i stora beredskapslager ifall en ny influensapandemi skulle slå. Det finns redan nu antivirala läkemedel som är lagrade just för en pandemi. Alltså antivirala läkemedel det är ungefär som antibiotika mot bakteriella infektioner- så har vi antivirala läkemedel mot de virala infektionerna- och i det här fallet verksamma mot influensa. Och det räknas som en av de viktigaste preventiva åtgärderna vi har just nu- men precis som att antibiotikan är hotad av att bakterier anpassar sig och blir resistenta. De virusläkemedel vi har de skapar resistens snabbare än vad antibiotika gör på bakterier. Och då får vi sådana cirkulerande stammar så vi kan få alltså virusstammar som är helt resistenta mot Tamiflu. De behöver inte vara elakare men de, de går liksom inte att behandla med de här läkemedlen. Så fort du har tagit din Tamiflu-tablett och du sedan kissar ut restprodukterna så att säga är de fortfarande biologiskt aktiva. Så går de ut i ut i vattnet och så börjar de snurra bland de vilda virusstammarna. Ett annat problem med antiviraler är att de måste tas väldigt tätt in på att man blivit smittad för att fungera som bäst. Men inkubationstiden är ju mellan en och tre dagar. Dagar då du går smittad utan att märka det. Antiviraler är trots allt viktiga i vår beredskap mot en ny influensapandemi- men det är knappast någon mirakelkur. Nu kommer det flera andra sådana här läkemedel också som man skulle kunna ha som lite livrem i alla fall. Va? Men vaccinet är fortfarande den bästa preventiva åtgärden vi har. Bristerna hos antivirala läkemedel och svårigheterna i att ta fram ett pandemivaccin visar att det helt enkelt är omöjligt att skydda sig helt och hållet mot ett riktigt smittsamt influensavirus. Men låt oss då föreställa oss att ett influensavirus muterar- och blir lika dödligt som spanska sjukan. Vi vet att det kommer nya pandemier, men vi vet inte vilken det blir. Det startar med kanske en grisbonde i norra Vietnam eller södra Kina- som just då råkar vara för nära den här grisen. Grisen blir sjuk i influensa, grisen nyser, människan plockar upp det. Och är det då så att det viruset som kommer in till människan- har kapacitet att smitta mer än kan man säga, en person. Att, det smittar inte bara grisbonden, det smittar dig också. Så att säga. Och du smittar din tur två, två stycken och grisbonden två till. Och sen när du har kommit till en viss punkt så blir det rent exponentiellt. Då går det väldigt, väldigt snabbt. Men det är det, det som är så spännande med, med virus och infektioner överhuvudtaget- att de är så otroligt dynamiska- det är den här alltså, enorma dynamiken i det, att, att vi lever vårt liv, det går sin stilla gång, gilla gång och så det ja, business as usual, liksom. vi åker tunnelbanan, vi åker tåg och så plötsligt så dyker det upp och varje gång blir vi lika förvånade. Du mår väldigt dåligt och tänker att du har influensan. Du mår ännu sämre och bestämmer det sist för att åka in. You have fever, you have muscle aches, you have headaches. And you know that in Stockholm Och tänkte nu att en infektionsläkare på det här sjukhuset ska undersöka det här viruset som du har fått. Now, if it would happen that you would have a new uh, influenza virus, it would be a very unusual situation for the laboratory that is is doing your primary analysis, and that sample would be sped up the the system of these reference laboratories very och då kommer ju alla naturligtvis bli inkopplade på det här. Och så kommer man säga att det här, det här kommer att kunna bli en pandemi. För snart, redan efter fall ett, så kommer fall två stå i dörren. Och nu går det fort. Och sen börjar liksom taxibilarna rulla in. Och så börjar man fylla upp liksom lite. Nu får vi ett epidemiläge här till slut. Och plötsligt så måste man överge stora delar av den konventionella vården. För det enda du kan ägna dig åt- när det har blivit tillräckligt många, det är att ta hand om de som kommer in. Och i en viss punkt så måste du också som, civil, eller som samhälle säga att nej, kom inte, sök inte sjukvård. Det här blir en otroligt svår uppgift för samhället. Att skicka hem de hundratals personer som vill ha vård och sprida budskapet att bara de riktigt svårt sjuka kommer att erbjudas vårdplats i det här pressade läget. Väldigt svår annöd, att du börjar blöda ur näsan eller någonting sånt, snaskigt. Då kan du söka vård. Men det, redan där har du tillräckligt många som blöder ur näsan. Redan där har du tillräckligt många med annöd. Redan där har du tillräckligt många som är så förbannat rädda för det här. Och framförallt när det gäller sina barn kanske. Ja, men han har aldrig andats på det här sättet sättet det. Vi åker inte sjukhuset. Och det är fullt. Vad gör du? Jan Olsson tror inte att det är självklart att människor kommer att följa de riktlinjer som samhället sätter upp under en framtida kris. Människor kommer inte vara så rationella som vi tror att de är. Vi, vi kommer att drabbas av rädsla. Den här sociala polityren vi har som gör oss till det vi är idag, den kommer att krackelera. Under där finns det en rädd apa. Och det är vi. Och hur vi använder den utrustning som vi har på våra sjukhus kommer också att ställa sjukvården inför svåra dilemman. Ja, hjärt- kan man ha. Lungorna har kollapsat. Jo, men nu har vi bara 22 stycken. Eller 32 eller 42. Och det är en riktigt svår pandemi. De är fulla. Ska vi plocka ur någon hjärtlungmaskin för att stoppa in någon annan? Det innebär att sjukvårdssystemen är redo för ett antal patienter, att se till att du har tillräckligt med utrymme på intensivvårdsavdelningarna, som kommer att av patienter väldigt att fatta beslut om att aktivera dina lager av antivirala att aktivera dina lager av utrustning för systems. Och så uppstår ju frågan, vad gör vi med alla kroppar? Det finns även sort of managerial decisjons som måste göras i termer av vad man ska göra med de stora antalet kroppar i dessa situationer, as det normala sort av bearbetningen av begravningsställen och så vidare inte kommer att vara tillräckligt i dessa situationer. Vi vet inte vilka plågor vi kommer gå igenom när vi blir sjuka i den här eller den Vi vet inte hur. Våra sociala nätverk som sjukhus, vårdinrättningar, allting sånt. Kommer de att haverera? Ja, efter två dagar ja. Det kommer de att göra för det kommer att vara fullt överallt. Sjukdomen behöver inte vara lika dödlig som spanska sjukans 2,5% för att det ska bli riktigt jobbigt för samhället att hantera. Vi kan lägga det på en halv procent. Vi kan lägga det på en promilles dödlighet. Då kommer det vara som att köra på ett isberg med båten. Den kommer inte sjunka, men den kommer bli ordentligt skadad och kommer ta in ganska mycket vatten. Så att, då, då får vi våldsamma effekter på samhället. Redan nu, när vi får influensautbrott, det vi har varje år, det vi kan ställa klockan efter, så ställer ju den sjukvård vi har riktigt på ända. Om vi får en helt ny variant, där vi inte har någon immunitet i flocken. Alltså i bakgrunden, vår flockimmunitet är i princip noll. Kommer ett sånt virus in till människan så finns det ju plötsligt 8 miljarder själar att infektera dem. Inte själarna, men kropparna åtminstone. Men här tar inte historien om möjliga pandemier slut. För även om influensan är vår troligaste pandemikandidat fortfarande så ser vi en oroväckande trend i världen just nu. Det vi har sett är faktiskt fact increasing. Det här är virologiprofessorn Paul Yang från en föreläsning. Han presenterar statistik som visar att infektionssjukdomar har ökat de senaste 30 åren. WHO har mellan 2011 och 2018 kartlagt så mycket som 1483 epidemier i över 172 länder- Risken för sjukdomsspridning ökar ju med våra moderna transportsystem eller med trångbodhet. På samma sätt finns det annan mänsklig aktivitet som gör att en del forskare oroar sig för fortsatta utbrott av hittills okända sjukdomar. I och med att Vi odlar mer med djur för att producera mat. Vi tar ner på vår biologiska mångfald förändras dramatiskt. Det sker en massa skiften just nu. På många håll runt om i världen fäller man stora mängder skog för att ersätta områdena med jordbruk, oftast monokulturer där man bara odlar en och samma gröda. När det blir mindre plats för de vilda djuren att leva på, kommer både människor och tamdjur oftare i kontakt med dem och det finns en koppling till ökande infektionssjukdomar i de här mötena. In South America, uh, the the hemorrhagic fever virus Hunin, uh, is a virus that had reached its Co-evolutionary relationship with rodents that lived in the forests, and when they started clearing the forests and started planting wheat, the rodents came out into the wheat fields and engaged with um, uh, the farmers, the wheat farmers, and suddenly we started seeing this hemorrhagic fever virus uh, appearing in in those farmers. Den här utvecklingen mot fler infektionssykdomar har gjort att WHO sent 2018 har lagt till Disease X på sin lista med sjukdomar som kan leda till pandemier eller epidemier. Disease X står alltså för en sjukdom som vi ännu inte känner till. Disease X happen because it has in the past. The killer bug is now striking the front line of and SARS is becoming more aggressive. The number of victims expected to. 2003 kom SARS. Svår akut respiratorisk sjukdom. Den resulterade i 8000 fall globalt och hade runt 10 procents dödlighet. Nästan 800 döda. Det var en disease X när den kom. Men till slut lyckades man identifiera att den orsakades av ett så kallat coronavirus. Och viruset kunde spåras till kinesiska djurmarknader. Och källan var fladdermöss som smittade maskpalmårdena- som smittade de människor som åt maskpalmården. Eh, och det blev ju ett, ett globalt utbrott. SARS skapade i många fall influensaliknande symptom- och allvarlig lunginflammation. Men som tur var så smittade den inte lika effektivt som influensa- utan man behövde ofta vara väldigt nära en smittad person för att bli sjuk. SARS försvann till slut 2004- men 2012 så nåddes världen om nyheten om ytterligare en ny coronavirus sjukdom, MERS. Middle MERS spreds också från fladdermöss. Smittan kom in till människan via kameler och spårades till Saudiarabien. Och medan vi spelar in det här avsnittet i januari 2020 så har det hänt igen. Kinas regering uppger nu att det SARS-liknande coronaviruset som orsakar lungsjukdom smittar från människa till människa. Samtidigt har det bekräftats att fler än 200 personer smittats i Kina. och att det är första Ett fallet... nytt coronavirus som inte har fått något namn än har orsakat flera dödsfall och spridit sig till flera länder. Det har bekräftats att den smittar från människa till människa. Men hur stor skada den kommer att orsaka är just nu den 22 januari 2020 oklart. So in this case, we just don't know, can you get it if you just hug or kiss someone Även den här gången tror man att källan är en matmarknad i Kina i staden Wuhan. Återigen alltså resultatet av en större närhet– –mellan vilda djur, tamdjur och människor. I börna programmet tog vi upp att det första utbrottet– –av spanska sjukan mörkades av flera stater. Och precis samma sak hände med SARS 2003. Det tog lång tid innan Kina delade information– –om de insjuknade patienterna och om hur smittan höll på att spridas. Samma sak gällde Saudi-Arabien när MERS upptäcktes– Kina har fått kritik för samma sak i början av 2020- angående det nya viruset. Öppenhet är helt avgörande i kampen mot utbrott- av okända infektionssjukdomar. Man måste kunna spåra smittan snabbt och avgöra hur den sprids- och vilka åtgärder man ska sätta in. Men, men frågan är hur spridningspotentialen är- och hur snabbt det sprids och så vidare. För det är ju det som är ett virus- måste alltid göra om sig för att anpassa sig till den nya världen. Och under den tiden den anpassningen pågår så har vi möjligheten att kunna sätta in riktade motåtgärder och se till att smittspåra, att begränsa antalet fall och så vidare. Och det är det som är jätteviktigt. Och jag, jag ser ju under de här åren som har gått att vi har en otroligt mycket snabbare kapacitet att identifiera främmande eh, agens nu för tiden, än vad vi hade till exempel när SARS orsakade utbrottet 2003. Hittills har sjukdomar som SARS eller MERS varit relativt begränsade i sina utbrott. Men dödligheten har varit hög, uppemot 10 procent. Och det faktum att det nu är hela tre coronavirus som har gjort hoppet över till människa och börjat smitta mellan oss på bara 17 år är oroväckande. Det finns drygt 1,6 miljoner virus i naturen men vi känner bara till knappt 3 000 av dem. Man måste nog titta lite närmare på de olika virus som cirkulerar i världen runt omkring oss för att försöka se vilka virus är det som kommer att ja, potentiellt ha, ha förmåga att ta sig över från en djurart till nästa och så in till människa. Vilka är det som kan utgöra hot för oss? En värld där vi blir fler och fler och rörligare än någonsin. En värld av miljöförstöring och klimatförändringar gör virus mer benägna att hoppa mellan djurarter för att till slut hamna hos oss. Det är den stora oron. WHO-organisationen Global Preparedness Monitoring Boards rapport över hälsorisker 2019 varnar för uppemot 80 miljoner dödsfall om det skulle komma en ny och väldigt smittsam sjukdom. Men vi får inte glömma en av de värsta och lämskaste pandemierna någonsin. En pandemi som fortfarande pågår och som har pågått i decennier. Och det är en sjukdom som till skillnad från influensa smyger fram. Och den är kanske det bästa exemplet på vad sjukdomar gör med våra samhällen. Den blottar hur ojämlikhet och fördomar tydligt manifesteras- när vi drabbas av något så oförklarligt som en ny sjukdom. Sjukdomen som ännu inte har något namn- bryter ner kroppens naturliga försvarssystem- och ställer människor helt utan skydd för andra sjukdomar- i början av 80-talet ringer systern till en sjuk man upp en hjälplinje i San Francisco, inrättad för de som har drabbats av en ny mystisk sjukdom. And Hennes bror har drabbats av HIV. HIV är ett retrovirus som tar över våra T-celler, alltså vita blodkroppar som finns överallt i kroppen. De här vita blodkropparna är avgörande för att immunförsvaret ska fungera. Och efter ett tag så bryter HIV-viruset ner kroppens naturliga skydd mot sjukdomar. Som många av er som lyssnar säkert känner till, dör drabbade i infektioner som det nedsatta immunförsvaret inte längre rör på. Men det tar tid. –flera år innan man känner av symptom. Den liknade inga andra tidigare epidemier. Den var ju inte brådstöttande– –utan det tog ju lång tid innan de blev sjuka. och De levde kanske flera år inledningsvis innan vi hade någon medicin– –innan de slutligen dog. Ofta nog i andra infektioner. Så att Det här var en bild som vi inte hade en aning om. Det, den, var, den, var, den var ruggig faktiskt. När HIV började dyka upp i slutet av 70-talet och början av 80-talet så var sjukdomen begränsad till ett par områden i världen. Bland annat USA, Västindien och delar av Afrika. HIV-viruset som sprids via blod och oskyddat sex smittade då många människor från marginaliserade grupper. Till exempel homosexuella och sprutnarkomaner. Jag arbetade i Los Angeles. En som även den här gången var mitt i händelsernas centrum. Det var infektionsläkaren Sven Britton. Och då fick jag höra om en sjukdom bland unga män då, som det var i San Francisco i första hand. Jag hörde telefonsamtal mellan de som sysslade med det då. Så att, ja, det är gåtfullt. Det är unga annars friska män som får blir infektionskänsliga och avlider. När Sven-Britton kommer tillbaka från USA blir han chef för Roslagstulls sjukhus som på 80-talet tog emot många HIV-patienter. Det var lite lättare i Sverige som har en rätt god folkupplysning man kunde komma fram med att ingenting tyder på att det är en luftburna infektion. Man ska kunna komma i kontakt med människor utan att behöva isolera dem och så där vidare. I andra länder med, med en sämre allmänbildning och då därmed mycket mer fördomar, där var det ju, blev det ju mycket värre. Sverige blev ju ett föredöme egentligen hur vi behandlade våra HIV-infekterade. Men det fanns ju mycket fördomar också. Människor som ville att de skulle sättas på en ö i vätten vet, och så där vidare. Det var det. Så I efterhand vet vi att det finns flera exempel på människor som drabbades av HIV flera år tidigare. Och huvudtesen idag det är att HIV-viruset hoppat från schimpans till människa flera år innan. Kanske så tidigt som i början av 1900-talet. Men när media började rapportera om sjukdomen kallades den till att börja med för saker som gay cancer eller bögpesten. Artiklar i liksom, tidningarna kunde verkligen förstöra en hel dag om man såg en löpsedel. Det här är Steve nu numera diakon vid Sankt Görans sjukhus- Steve är homosexuell och ser under 80-talet- en medierapportering som är stigmatiserande. Som verkligen drog igång det här- eh, när det inte fanns tillräckligt mycket kunskap. Det här spekulationerna och så vidare. Och, ja, det fortsätter ju de, eh, den kunskapen- att sprida läsla i, istället för kunskap. Steve fick sitt HIV-besked 1987. Han kände på sig att något var fel- trots att han inte kände några symptom. För när jag väl fick mitt provsvar eh, i november 87 så blev jag inte upprörd på något sätt. Det var mer som en bekräftelse på något obehagligt som hade tagit väldigt mycket kraft och energi hos mig. Till sjukdomens mystiska ursprung hör också att den hittills nästan undantagslöst drabbat tre grupper av människor. Homosexuella, narkomaner och invandrare från Haiti. När Steve får sin HIV-diagnos börjar han engagera sig i NOACs ark. En frivillig organisation som stödjer HIV-sjuka- men som också sprider information om sjukdomen till allmänheten. Han ser på nära håll hur illa människor far av den här stigmatiseringen. Alltså vad människor råkade ut för. Alltså blev av med sina arbeten, lägenheter till och med och... Um... Och sådana här kränkande saker. Mest bedrövad blev jag med en kille som låg hemma och skulle dö men han ville vara hemma. Och så ringer någon distriktssköterska eller någon som sa jag tänker inte komma till dig och ge dig det här morfinet för jag är, har en egen familj och jag vill inte utsätta mig för det. På NOACs ark så får Steve också träffa människor som är i slutskedet av den då obehandlingsbara sjukdomen. En del kom in i rullstol och var svårt AIDS-sjuka. Då vet jag att jag gick ut och satt mig på trappan och grät. När jag kom i den miljön och såg vad vi jobbade med och hur allvarligt det här var. Vad tänkte du då när du satt där och grät? Nej, men Då förstod jag att vad jag är drabbad av. Och då förstod jag också att det bara var en tidsfråga till att det var min tur att bli sjuk. Det ska ta knappt tio år innan det blir hans tur. Det första symptomet var att jag börjar bli trött. Och jag var en sån där som aldrig gick först hem efter en middag eller fest. Men då började jag liksom göra det. Ja. Och, och vad händer sen liksom efter tröttheten? Jo, men efter tröttheten så tycker jag att det gick väldigt snabbt. Han får i sarkom Som är en godartad tumör. Om du har sett AIDS-sjuka med de här svarta fläckarna i ansiktet så fick jag det i min gom. Så när min läkare till lika tandläkare tittade mig i munnen som han gjorde av en slump så såg han att hela min gom var full med svarta. Jag fick lokal Cytostatika rakt i, i sprutor, rakt in i gommen. Och, ja, det var inte kul. Men jag tänkte bara, de ska bara inte vara där. det ska bort. Men strax efter att Steve går in i AIDS-stadiet av sjukdomen- när han successivt blir svagare och svagare- och när infektioner får allt större makt över hans kropp- sker en vändpunkt. 1996 sätter man in en ny revolutionerande behandling- som ska bromsa förloppet- och då var jag nästan inte, jag, jag har ingen minne av det att de gav mig någon medicin men han sa själv att jag inte var så pigg på det. Och det är klart jag ser också människor idag som är svårt sjuka de vill inte längre. När man blir för sjuk så tappar man lusten att leva. Steve börjar trots allt ta bromsmedicinerna. Han påbörjar en långsam vandring tillbaka mot ett liv utan påtagliga symptom. Jag minns alltså när lusten kom tillbaka. När perspektiv kommer tillbaka. Det har jag minnen av. Och när jag kunde lämna sjukhuset. Uh, när jag satt i rullstol på Gotland. och drogs ner till havet och kunde doppa fötterna. Nu blev jag rörd. <laughs> uh. Och här skulle historien om HIV-AIDS kunna vara slut. Bromsmedicinerna har blivit bättre och bättre och är nästintill utan biverkningar idag. Man kan leva ett långt liv utan att vara smittsam och ha en försvinnande liten virusmängd i sin kropp. Men enligt siffror från WHO från 2018 så lever någonstans mellan 32-44 till miljoner människor fortfarande med hiv och enligt siffror från FN lever ungefär 12 miljoner utan bromsmediciner. Totalt räknar man med att ungefär 32 miljoner människor dött i HIV-pandemin. Den stora majoriteten av de som lever med HIV idag bor i låg- eller medelinkomstländer. Och en majoritet av dem finns i subsahariska Afrika. Och även om dödsfallen och antalet smittade även där har gått ner över tid enligt WHO så har vi fortfarande långt kvar. Jag har inte fått fram ett vaccin och det är nästan 40 år sedan. Det är något gåtfullt med HIV-infektionen kvar alltså. Det är det. Hur förbereder vi oss då på bästa sättet för en pandemi? De flesta vi har pratat med verkar ju vara överens om att det är mer en fråga om när snarare än om den kommer att dyka upp. Hur vi klarar en pandemi kommer till stor grad bero på hur bra vårt sjukvårdssystem är. Och skillnaden mellan olika länders sjukvård lär bli avgörande för hur bra olika länder klarar sig. Och ett land det här blir extra tydligt i är Kongo. Rebels struck overnight, killing nine, including the local chief. Bodies have been taken away. Kongo har under de senaste åren gått igenom ett av de blodigaste krigen sedan andra världskriget. Runt fem miljoner av Kongos 81 miljoner invånare beräknas vara internflyktingar. Och 70 procent av landet har inte tillgång till basal sjukvård. Vi är i North i demokratiska republiken 2018 varnade WHO för ett ebola-utbrott i den kongolesiska provinsen Kivu, en provins som är krigsdrabbad- och där fattigdomen är utspridd. Decades of fighting have left the people here deeply suspicious. They even struggle to trust those who have come to fight ebola. Det blir otroligt tydligt hur stor roll sociala och politiska aspekter spelar när man tittar på vad som hände när ebolautbrottet spred sig till Kongos grannland Uganda 2019. Till skillnad från Kongo hade Uganda ett relativt effektivt svar mot ebolautbrottet. Inom några dagar inledde man en vaccinationskampanj och utbrottet var stoppat på bara några veckor. The World Health Organization is praising Uganda's health workers and policymakers for their response to the Ebola outbreak. Enligt en artikel i tidningen The New Republic från oktober 2019 hade runt 1800 människor dött av Ebola i Kongo, två dödsfall hade registrerats i Uganda men just det här med att många allvarliga epidemier i något som drabbar den fattiga världen framför allt gör att vi i väst kanske saknar insikt om hur farligt det kan bli även för oss. Så så många av oss vet någon som är sjuk för några dagar under influensa säsongen och och återhämtar sig och kommer tillbaka till arbete, kanske med några veckor av av typ följande konsekvenser i din allmänna kondition. Men väldigt många människor vet av människor som har endast i intensivt kärlek- eller som har And för att influensa. jag tror att det är um, influenza influensa som risk- inte är förändrad som en hög risk i in, den in generella populationen. Pansipentinen på ECDC tycker att samhällets inställning till influensa- kännetecknas av glömska och en brist på riktig förberedelse- särskilt jämfört med andra risker som samhället står inför, till exempel risken för ett nytt krig. And I think the approach should be very similar that we have against preparedness against wars. Uh, we we have separate military systems whose role is to prevent and and react in in situations. Det är en helt annan nivå av investeringar och tänkande som vi har i de här situationerna än vi har för influensapandemier. Även om vi vet att risken för en pandemi är högre än risken för krig i de flesta samhällen. Konsekvenserna i termer av mänskliga konsekvenser är helt komparabla till de situations. situationerna. En konkret åtgärd är att satsa pengar på vaccinberedskap. Något som har tagit fart bara de senaste åren. Organisationen Seppi. The Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation- har fått stora ekonomiska bidrag från Microsoft- miljardären och filantropen Bill Gates och hans fru Melinda- och också från flera olika stater- för att ta fram vaccin till alla sjukdomar som WHO har- på sin topplista över farliga virus. Dessutom håller de just nu på att utveckla teknik- för att snabbt kunna få fram ett vaccin mot hittills okända sjukdomar- alltså en Disease X- EU satsar pengar på att få fram ett influensavaccin som ska fungera mot vilken variant som helst så att befolkningen inte behöver vänta för länge med att skydda sig. Ett så kallat universalvaccin. Och vi ringde upp en av de forskare som håller på med det här, virologen Albert Osterhaus. Yeah, as long as if we don't generate more global, more universal flu vaccines, yeah, there will be another influenza pandemic for sure och vi fick ett något nedslående svar. Men utvecklingen går tack och lov framåt. It's not that easy the the, the, vaccine, the vaccine development technologies the the, such, the knowledge that we have is, is And the best I think in in being prepared for future pandemics is, is investing in science. Så det känns som att vi inte kan räkna med att ett universalvaccin kommer att rädda oss från en pandemi. I alla fall inte på ett tag. Och även om vi höjer beredskapen väldigt mycket så finns det en risk att många kan bli sjuka snabbt i ett nytt influensavirus till exempel. Särskilt under den tiden innan vi lyckas framställa ett vaccin. Under den perioden kan kaos och inte minst en enorm rädsla bryta ut. Hur vi agerar mitt i den här rädslan kommer vara avgörande under en pandemi- och spanska sjukan skulle medmänsklighet visa sig vara skillnaden mellan liv och död för många drabbade. Um neighbors may have tried to help. In fact there is good evidence that um, at a kind of population level people did look after each other and there was a kind of collective resilience. And in fact, you know, non-medically trained people often made the difference because they realized instinctively um, in fact all they could do was was to nurse, to care for the patient in the best way they knew how and keep them hydrated and warm. Men samtidigt så finns det också exempel på det precis motsatta. Som med AIDS, där rädslan och okunskapen förvandlade sjukdomen till ett stigma. Eller exempel på hur ebola patienter satte sig i inhumana och relativt ineffektiva karantänstält där de sakta tynade bort. Och konsekvenserna av en pandemi för de som redan är svagast har en tendens att hänga kvar länge. Spanska sjukan visade det tydligt. Uh, Uh, it många äldre människor- som inte hade Laura Spinney tar upp det här i sin bok Det hårda liv som många överlevare hade framför sig you get many poor people many more people moving into workhouses and poor places institutions for the poor um, and you get uh, orphans at a time before there's really an organised system of adoption Uh, Infatt, The Offenses is one of the Spanska sjukan drabbades från Sveriges radios efter tre. Så att man alltid titta på när eh, där svarta kom. Ja man tänkte att eh, så det, nästa gång kanske blir föräldrarna. Det var det man hade i tankarna. Steve Sjöqvist som drabbades av HIV i slutet av 80-talet får avsluta det här avsnittet. Hans viktigaste medskick för framtiden, det är... Ja, för det första, stå still. Bli inte skogstokig, det tycker jag är bra. Jag tror jag har lärt mig det från när jag bodde i Värmland. Alltså när vi blir rädda så är det ju inte så konstigt att vi tar ett steg bakåt- men att när det händer någonting förfärligt som vi inte vet. Som är bara skrämmande. Ta ett djupt andetag. Stå kvar. Och när man har hittat att man inte ramlar. Eller när man avstår rädslan för att ta ett steg tillbaka. Så får man nya verktyg tror jag. Och kanske kan lite genomtänkt se hur man ska handla. Du har lyssnat på P3 Dystopia. Vår källförteckning hittar du på Sverigesradio.se-dystopia. Vill du diskutera det här avsnittet eller andra avsnitt- så kan du gå med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack. Tekniker var Fredrik Nilsson. och Vi som har gjort det här avsnittet heter Freddy Rammel. Viktor Lövgren. Jag heter Anna Davor. Vi hörs. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.